Зима і пролісок блакитний, Навколо ще лежать сніги, а він всміхається привітний, А він вже скинув ланцюги. Така й ти, ще ніч навколо, Весь край в руїнах і хрестах, А в тебе сміх, безжурне чоло і пісня ранку на устах.